Eta, txalde, unta an, uh, pshikologia pshkabate giden dugu, ez gurekin zufia uh, uge iraitz, erizaina, txalde gano. Ah, ha, txalde gano. Txazira, maait zerbait so. so. uh, eragin daute dautzu gokputzean. Ah, bai, mora, lehan ah. gindit, bistane. Uztotze gende hainitzi bezala, beaxa Aipatu garai batezia jadan eken ustut gai hori D-vitaminak, eguzkiaren bai. eragina... Moralaren gainean bai, eta... Bai, bai, Eragina izan du, ere luze izan da negu euritsu eta hotzuri... Euria, bereziki, bai euria eta argi gabeko egunoiek... E, zirenak bukatzen eta hori gila da eguzkiarekin... E, askita jendaren bisaietan ikustea... E? Mm. Tauda behia hori da, loreak, koloreak eta horiek denak... E. Begure koloreak, gure bihiziak koloraztan ditu eta hor oui. morala ere bai. Begure aurpegiak ere piskat, suri bai tira hori nartu. Boa, hini hori da, suri do guri bena. Guri iska gehiago Bero bainiz, ezte dik. Astea ikusi e dut zor dezbertin tachunak ta kitsoriseina baitzira jendeekin eh, ego gero bai bai, bai, bai biztanena jendea initzera euria ta hautzaderarik bestetik ateratzen berezki jende sa zah, sahoriek ta eguskia ateratzen delarik hmm. bere ala berizkanpoanik gusten dira edo baratzepuska bat balin hautet baratzean bataiatzean eta egia da berizkanpo arekin ahemanan eta horrek jendari honegiten dio ta biziki bai hmm. Bon, Eguzkia ipatu behar ginen, ala ere iraitz, uh, uste dut azken egun hauetako gertaldi garrantzitsuen baita. Ala ere, uh, gaur beste gai bat... Ala, azte transizioa egin goduzun. <laughs> Ebe jende horiek, pertsona horiek ikusten zunak egunero, bakarrik dira, ala oien onduan ere, beste lagun bat ba ote dute, laupatia ditudenak adibidez, sakur bat, gatu bat, batzuentzat ere zatele, txori bat izaiten alda, Aberen lekuaz, kenean ere, eta garantzia, e, zuki kusten duzu adibidez, abereak zahitenan luketen eragin positibo bat? Bai, positiboak bai, bai. Bai, izan uh, segurtasunaren aldetik, izan uh, bakardadeoren austeko, izan uh, arduraren aldetik, eta beraz, uh, moralaren gainean badu uh, zuzenean uh, eragin bat, eta hori uh, geadaan, Uh, ikusten ditudan uh, jende ainitzak balituztela alnimaleak jende gehienak ainitz uh, dira eh? baina badute uh, izan sakur, gatu, xori, jaiten zinuen bezala, uh, batzuak baituzte basiak eta baituzte bailo batzuk horien uh, egunerokotasunan balanojena txikitzeko, ahultzeak batzuak baituzte lapinak uh, uh, baina bai, badira um, ainitzak uh, badute nokbait hori uh, uh, oien on, ondoan bait Hmm. Bada eritmo sortzaile bat berearen presentziari esker batzuun zate eh, dio. Bai erritmoarena eta gero bereziki uh, egitmo ohek uh, ekartzen duen ardurarena, norbait eta zaarduratzea uh, bete hoan egiten du, norbaite zukuppatzea zen ia da gainera animaleen kasuan animaliek uh, biziki eski ittzultzen dutela hori or, bere... Uh, Nausea, jabeari, egia da animaleak argikiera kusten dutela beti dogeienetan bizki konten direla beren nausearen ondoan eta hogek zoriona sortzen du bai. E, e, sakur bati janaria maiten dut <laughs> Posikizu, eta izan adibidez oiloak gauero sartu behar dira behar nirat goizero atera behar dira eta hori itueten dute eta gainera oparia bada ere arjuntza hor delarik eta jenai dut horrek denak bizi ritmo bat riten ziren bezala emaiten du zoriona sortzen du eta ardura bat ematen dio ere pertsonari justuki animaliarekin dependentzia hori badelako azken finean eta batak bestea behar duelako untxabizitzeko mm -hmm.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 eta izan gosotasunarekin edo izan, hori, uh, uh, nora ejan bizitasun batekin, egia da, hori, adierazten utelarriki, e, naiztaitzik eserabil begiradan, jastuetan, uh, eta animalia guztiak beren, uh, beren adierazte koman erekin azken finean. Itza bakarrik falta dute, ez? Ha, ah, ba, itz, hain itzetan entzutena, hari. Hain uh, ira, bai, bai, itza bakarrik falta dutena, bai. Eh, bon, Eta, badira, ere berkasuan, justuki animalia hori galtzen delarik. Mm. Egi asko uh, depresioak, eh, diendea, benetan hori bizitzen uh, uh, eh. uh, be, du familiako norbait galtzea bezala. Benetan bizaren parte zirelako, beraz, horrekongi erakusten du zer nolako leku hartzen alduen animalie batek. Mm -hmm. Uh, maitasuna, ezakit lehen aipatzen zenuen uh, uh, ba, sakur batek adibidez, erakusten duela bere maneran horako uh, uh, errekonozimendu bat bere jabearekiko doianaria emaiten dionarekiko, maitasuna dela gaitenala, batzuek berezia da, de, animaliekin zentadok dependentzia bat eta zaregira bada gainekoa eta azpikoa animalea, vai. normalki, beditztuki dependentzia bada, da, eta hori da, beraz Bada nere ustez gehiago tru, elkar trukaketa bat, ala ere, uh, joztuki, uh, elkar bizitzabat, eta dependentzia hori um, konotazio uh, pozitiboa, emaiten albara, emaiteko, joztuki, animaleen kasuan, bat dira, joztuki, ongi tratatzen dituztenak, eta badira dira ere gehizki tratatzen dituztenak, beraz, mm. ongi tratatzen dituzten horietan, joztuki, bada, Elkaj bizitza bat, elkaj, elkaj ajeman bat, benetan ajeman bat. Justuki animalia eta gizakiaren artean eta bai, dependentziak sortzen duena, benazken finan maita da, nire ustez bikoteetan, ere bada, dependentzia hori eh, initzetan pentsatzen da. Joztu ki, nire ondokoa, rizak bat gizatzen mazaio, nola izango naiz, beraz dependentzia bat, bada. Ez dut pentsatzen, dependentzia guziak txaxak direnik. Eta kasu hortan nire ustez, bai maitasuna daitzen alda. Uh -huh. Zure, xakurak maitez aitu, edo da gehiago, uh, bazkenean, janaria emaiten diozulako, uh, ba, pozik da, beste ikaspaitu behar, eta kanpoan promenatzen da, eta eta ara. Ez, nire ustez, bai maitasuna bada, bai, zenta, nahizta ez, janaria, badira momentuak nunez du, zudan janaria emaiten, eta... Eta ho da gure ondoan da entzuten gaitu begiratzen gaitu augekin jostatzen da, Eta da, gure ondoan, kanapean, fen-kanapean, gahidean gurekin ez da, hau behintzat, beste batukat dugu, beste batukat dugu justuki, gizakitu ginoena, bainan berez. Vala, hor ondoan da, ez dien aria maiten diogulako, ondoan da, be gurekin bizi baita, eta hor dela bai, eta goxuki da gurekin bai. Hor doan bai, petxatzen hota maite gaituela? Agian nintzuten gaitu, eta egiten du, wow, wow! Ez ta sekula nintzuta gibiltzen, ez du maite hota. Igatia, ne? Eh, hota nintzuten hota, <laughs> eh, Bestalde sakurrekiko uh, eta ozta sakurrak bakarrik usut gatua, kere uh, baliatzen direla, bon, baliatu bai eh, ala egin alda, terapietan adibidez, edo ospitaletan uh, egiten da, ere piskat diendea laguntzeko. Ni, uh, gatuena ez dut zagutzen, zakuena ez zagutzen dut justuki uh, itxuen, kasuan, justuki uh, badelako, oh, eskuntza lan oso bat zakuaren inguruan egina dena zaldiarekin ere bada bere ziki uh, mm. autismoaren inguruan, gatuena, egia jaiteko, ez dut, sobera ezagotzen. Egia da, zaldiekin e, dibidez, e, initz, ba, egiten da, tero, terapeutiko egiten haiten. Bai, terapeutikoa da, bai, mm -hmm. zaldiek irako, uh, aheman, justuki, lan hori eta uh, zaldieka initzek hartzen dute uh, autismoaz uh, sofritzen duten uh, pertsonei, bai. Zendako, nulas? Zendako, uh... Eztut askiuntza ezagutzen gai hori, baina badakit badela benetan uh, konfianzazkoa eman bat sortzen dela, eta benetan uh, ah eman bat badela zaldia eta pertsonaren artean gizakiarekin desberdina dena zaldiak espaitu uh, uh, gizakia bezala uh, ereakzionatuko uh, uh, momentu batzuetan eta uh, bereziki zaldiak beti uh, itzultzen duelako uh, egezebitzen duena ongi gula eztu baldimadotek izakian ez da beti hori guaitatzen guai eta autismoaren kasuan biziki bere zituada zaldiaren amenaztut askiuntza <cum> ezagutzen ari aski argikia ipatzeko <cum> ez ba, iada azken ere autismo kasu batzuetan e, ba, arazoetariko bat da jendearekin ahemana ezela egetxa eta behar ba bere ahemanetan sartzea zailada eta zaldiaren bitartez lortzen da jozuki hageman uh, horgen uh, eraikitzen azken finanzaldiak eh? hori permititzen du. Uh -huh. bai. Eta horgen uh, inguruan, hala ere, uh, ba, abere ekiko dugun maitasuna ikusirik, ez ote da hoien esplotatzea erabiltza bere horiek? Ba bai, seguraski. Zah, bait, bada konotazio hori bada, gero jurtzuki egiten ginoan bezala, sartzen ogo rengi Uh, txaha edo ona hoteda animalearentzat zat eta gizakiaren zat. Honegiten duen bitaktean batata beste harin, erretzat azken finan ez dut ikusten uh, zeh txaha den. den. Mm ha -hmm. uh, menan, galdera hor da, bai? Zenta dependentziarena hor da, bada uh, norbaite tiga ina hor da, uh, eta erabiltzearena ere hor da, baina, nek unuke janala ere, uh, badirela onak eta txaxak, eta ona den bitartean zagatikaz. Mm -hmm. Eta, berdin bukatzeko, nik entzonuen teoria bat, e, irriarazi ninduen, baina bon, berbaigia da. Ez hote gaituzte aiek gu esplotatzen, sakur batek edo gatu batek adibidez, janarien maiten diogu, bizileko bat eskaintzen diogu, ez diogu deus galde giten, eta azkenean berak gaitu kontrolatzen gu. Ay, kasu batzuetan, egia da, ikusten um, do, jostukin ere eri batzuen kasuan. Uh, gauza hainitze ez dute egiten, edo ez dute gehiago egiten, animalia zokupatu beh animalia ez baitute usten aletxamakajik, tari dara da, egia da, gauza hainitzen zatoztu opatzen direla. Begirro, bizi utuak dira, bainan bai galdera hok da, behar bat da, egia jana. <laughs> behar bada bai, ez dakit eztra luktaxak dira eta gure kontrolatzena dira hori... horrek... hori beste sindromo bat darantzai, bat organizan, sindromoak azkenan lehan eta... Zer da hori paranoikoa, bai, edo ezeitea? Ogun joitantzirea baina... Nola bai, diagnoz diagnoz diagnoz dukatu koni nuzuke? Zu, so, nevrotikoa! Ben, <laughs> <laughs> <laughs> bon, soko bat Bai, beharik bauzu. Ogek, ratxamaitu nu, togek goxatu zaitu eta adibidez lagunu zaitu nire hogekin ahremanetan txak zain. Ibo, gik Untsa, be hochtan bego, goreintziak... Otsari? Otsak ugari, eta... Izan untsa. Haa?